Для Артура це було пекуче питання. Можемо ми йому вірити, запитав він. Як на мене, то я б йому вірив до кінця світу. Запевнив його Форт. А скільки часу до кінця світу, поцікавився Артур. Хвилин 12 у нас є. Серйозно, відповів Форт. Ходімо, нам треба випити. Розділ другий. Ось що в енциклопедії галактики написано з приводу алкоголю. Алкоголь, сказано там, безколерова легка рідина, отримувана в результаті ферментації цукру, вживається для сп'яніння деякими вуглецевими біоформами. В путівнику по галактиці для космотуристів також згадується про алкоголь. На думку його упорядників, найкращому з існуючих напоїв є пангалактичний полоскальний полиск. Ефект від дози пангалактичного полоскального полиску подібний до того, якби вас торохнули по черепу бруском золота загорнутим у лимон. Путівник наводить необхідні відомості про те, на яких планетах пропонують найкращий пангалактичний полоскальний полиск, яка вартість порції, які Найближчі добровільні організації беруть на себе клопоти по лікуванню споживача. Путівник наводить навіть рецепт для приготування коктейлю за домашніх умов. Взяти у міст однієї пляшки витриманого «Джанкспіріт», додати одну частину води з океану планети Сантрагінуса. Оці сантрагінійські води, оці Сантрегінійські риби, кинути три кубики арктуріанського мегаджину, дочекатись повного розчинення, мегаджин повинен бути правильно заморожений, інакше вивітрюється бензин, пропустити через суміш 4 літри метану з фалії у пам'ять про щасливців, які сконали від задоволення у болотах фалії, додати на кінчику срібної ложечки суперментолового екстракту, що пахтить усіма дурманічими ароматами темних зон, квалактина, тонкими, вабливими, загадковими. Занурити ікло алголіанського сонячного тигра, зверніть увагу на спалихи вогню сонця алголіана, якими супроводжується розчинення, трохи замфіору, одну оливку, Путівник по галактиці для космотуристів за тиражем значно перевершив енциклопедію галактики. «Шість кухлів гіркого», – сказав Форд-префект Бармену Кобили і Грума. «Поспішіть, будь ласка, бо наближається кінець світу». Бармен, поважна рітня людина, не звик до подібного ставлення. Він обвів Форда-префекта прискіпливим поглядом, за батареї пляшок Форд втупився у вікно і втратив інтерес до всього на світі. Бармен запитливо позарнув на Артура, той знизав плечами і теж промовчав. Справді, сер", Бармен почав наповнювати склянки. Щодо погоди чи не так? Ніякої відповіді. А футбол ви сьогодні подивитись?» спробував він ще раз. Форд Відірвався від вікна і уважно глянув на бармена. «Немає сенсу», – сказав він зрештою, знову відвертаючись до вікна. «Невже, сар, ви втратили надію?» – запитав бармен. «Ви думаєте, арсенал має шансів?» «Я цього не сказав», – відповів Форд Байд «Дуже просто наближається кінець світу». так, звичайно, звичайно, сер я і забув», – сказав бармен, поглядаючи цього разу на Артура. «Для Арсеналу це був вихід, а?» Форд поглянув на Бармена із щирим подивом. «Далеко не найкращий». «Не тримайте шість кухлів», – сказав Бармен, важко зітхнувши. Артур ніяково усміхнувся, ніби вибачався за Форда і ще раз знизав плечима. Тоді повернувся до залу і ніякого посміхнувся нечисельним відвідувачем, Але ніхто з них – не дослухався до розмови, тому ніхто, як слід, не оцінив його вибачення.